Кольор виробленого сукна буває або натуральний, або штучний. З цілком білої вовни виробляють біле сукно, що йде на жіночі свити та юбки, що їх носять майже по цілій Україні. А також на чоловічу та жіночу одежу на Угорській Русі. Біла вовна, мішана з чорною, дає сіре сукно – що його вживають на півночі України, особливо на Волині та в Галичині. А в інших місцевостях сукно цього кольору йде тільки на найдешевшу одежу для бідніших людей. А в більшій частині України на чоловічу одежу вживають темне, сіро-брунатне сукно, що потім вигорає на сонці та стає ясно-брунатним. У північно-західній частині України виробляють також і цілком чорне сукно, переважно сфарбованої мішаної вовни, А в Гуцульщині фарбують переважно червцем на яскраво-червоний кольор, що колись, мабуть, панував у цілій Галичині, та може надав їй і назву «червоної руси». А далі, говорячи про техніку вовняних виробів, не можна поминути ще й виробництво коців чи килимів. Це виробництво дуже старовинного походження, і хоч тепер воно вже заникає, але залишило по собі в музеях, а ще більше по церквах та у приватних людей, безліч довершених зразків українського мистецтва. Виробництво килимів проводиться у звичайних ткацьких умовах, на таких самих кросних чи верстатах, як у всіх ткачів. Ткалі чи коцарки вживають на килими, звичайно, валову вовну з невеликою домішкою овечої, купуючи її у шкурників та кушнірів. Фарбують її на чорний кольор, одваром з ульхової кори з куперласом на жовтий – гречаною половою з галуном, на зелений, червоний та інші кольори тепер переважно аніліновими фарбами. Основу роблять з конопляних ниток. Килими виробляють тепер найчастіше розмірами всього 3,5 аршини завдовжки та один аршин завширшки. а іноді на замовлення – Роблять і більші. Прості килими, звичайно, роблять строкатів впродовж, додаючи часом до того в'язані візерунки, квадратики, ромбики, кружечки, зірки та інше. Візерунки ці не чуть, а нав'язують під час самого ткання. Щодо старовинних килимів, їх вироблялись досить складними та незвичайно гарними, найчастіше рослинними візерунками, що дуже нагадують перські килимові візерунки на чорному, жовтому та зеленому тлі. Тваринний орнамент трапляється, однак, на українських килимах незвичайно рідко. Одним з визначніших центрів коцарства літ 30 тому був Харків. і займалися цим майстерством головним чином харківські міщанки, Причому самі готували і фарби з рослин, що їх вони самі збирали в полі. Харківські коци за свою красу і тривкість користувались великою і цілком заслуженою славою. Їх продавали в великій кількості на ярмарках, вивозили до Великоросії, а особливо до Петербурга і навіть за кордон, звідки приходили іноді дуже великі замовлення. Дедалі все більше подорожання вовни та фабричне виробництво килимів у Москві поволі вбили коцарське ремесло, і тепер воно ледве існує. Крім Харкова, килими вироблялись також і на Чернігівщині, Село Биків виробляється і тепер на Київщині, подекуди на Волині та ще в досить великих розмірах на Поділлі, на Херсонщині, в Бесарабі та в Східній Галичині, особливо на Покуттю.